إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Madalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Yang tidak pernah henti-hentinya Allah curahkan kepada kita Setiap saat Setiap naik dan turunnya nafas kita Kita selalu diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kewajiban bagi seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah adalah mensyukurinya, selalu memujinya, selalu mentaatinya, menggapai keridaannya. Salat ber salam semoga danugrah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap kita Mengatakan kita cinta kepada Allah Malahan semua manusia Dia mengatakan adalah kekasih Allah Atau orang mencintai Allah Sampai-sampai orang Yahudi dan Nasrani Allah berfirman Wa qala til Yahudu wa nasara Nahnu abanaullahi wa ahibba'u Berkata orang Yahudi dan Nasrani Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Ungkapan itu menunjukkan Bahawa mereka sangat mencintai Allah Dan mereka merasa bahasanya Allah mencintai mereka Qul Falima yu'adzibukum bidhurubikum Katakan wahai Muhammad kepada mereka Kenapa kalian diazab oleh Allah Disebabkan oleh dosa kalian Kita sebagai seorang Muslim Yang telah Allah anugerahkan nikmat hidayah Kepada kita untuk memeluk agama Islam Dan kita semuanya juga mengatakan Kita cinta kepada Allah Pertanyaannya Apakah memang sudah betul-betul kita mencintai Allah atau belum? Setiap orang boleh jadi dia mendakwakan, tetapi adakah buktinya? Orang-orang kafir Quraisy dahulu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga mengatakan bahawa mereka cinta dengan Allah, tapi mereka memusuhi Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firmannya Qul In kuntum tuhibbuna Allah Fattabi'uni Yuhbibikum Allah Wa yaghfir lakum dunubakum Wallahu ghafurur rahim Katakan wahai Muhammad Katakan kepada orang-orang yang menda'wakan dia cinta kepada Allah Katakan jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti aku. Yani mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan bahawa ayat ini adalah ayat ikhtibar. Ayat memuji. Jika kita pergi ke pasar, kita mau membeli satu bungkus Dari uh, Gula Lalu kita katakan Kepada pedagang Ini berapa? Kata pedagang ini satu kilo Apakah langsung kita ambil Atau kita uji dulu Apa benar pedagang itu mengatakan Satu kilo itu realitanya adalah satu kilo Untuk mengujinya harus ada ujian Apa ujiannya? Adalah timbangan jika seandainya berat bungkusan dari gula tadi seimbang dengan anak timbangan yang beratnya 1 kilo kita katakan ini adalah pedagang yang jujur perkataannya sesuai dengan realita tapi ketika kita timbang anak timbangan lebih berat daripada gula kita katakan ini adalah pedagang yang tidak jujur perkataannya tidak sesuai dengan realita Nah sekarang Dari ayat ini juga Ikhtibar timbangan kepada kita Barometer Apakah kita Betul-betul mencintai Allah atau tidak Ini adalah introspeksi diri kita masing-masing Sudahkah kita mencintai Allah Apa anak timbangannya Anak timbangannya adalah Mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sudahkah kita mengikuti Rasulullah? Semua kita juga mengatakan kita ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah. Lalu, sudahkah kita mengikuti Rasulullah? Mengikutinya dari sisi apa? Dari segala aspek kehidupan kita. Akidah. Sudahkah akidah yang kita tanam di jiwa kita? Sesuai dengan sun, dengan akidahnya Rasulullah Ibadah Sudahkah ibadah yang kita lakukan setiap hari Seperti ibadahnya Rasulullah Muamalah dan akhlak Sudahkah muamalah dan akhlak kita Seperti muamalah dan akhlaknya Rasulullah Sebagai contoh kalau ada orang yang mengatakan tentang masalah akida, di manakah Allah? Kalau seandainya anak kita yang di sekolah TK, boleh jadi dia bertanya kepada kita, Bapak, Allah itu di mana? Lalu bagaimana jawaban kita? Ada di antara orang mengatakan Allah itu di mana-mana ada mengatakan Allah itu di setiap hati. Kalau seandainya Allah itu di setiap hati maka Allah itu akan berbilang jadinya. Lalu bagaimana kata Allah? Dalam surah Hadid ayat ayat 4 Allah mengatakan, "Wallazi khalaqas samawati wal ardhi fi sittati ayyam, tsumma stawaa Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa Kemudian Allah beristiwa Bersemayam di atas arsh Di mana arsh itu? Arsh itu di atas air Di atas langit yang ketujuh Mana langit yang pertama? Langit yang pertama ini adalah Langit yang kita lihat Yang banyak bintang-bintangnya Itu adalah langit yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَا صَوَبِيهِ Kami hiasi Langit-langit dunia itu Dengan Lampu-lampu yaitu -lampu, Dengan cahaya-cahaya bintang Itu baru langit dunia langit yang ketujuh Arsh Allah di atas langit yang ketujuh Allah di atas arsh ثم استوى على العرش kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy ya'lamu ma yalju fil Allah mengetahui apa yang masuk dalam perut bumi wa ma apa yang keluar dari perut bumi Allah mengetahui di mana Allah? Allah di atas arsh Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam perut bumi Berapa air yang diserap setelah hari hujan Berapa air itu masuk ke dalam perut bumi Allah mengetahui Apa yang ada dalam perut bumi Allah mengetahui Entah berapa emas, batu bara, minyak yang dikeluarkan dari perut bumi Allah mengetahuinya Wahai yang ziluminas sama apa yang turun dari langit, wahai yang arujufiha, apa yang naik ke atasnya juga Allah mengetahui. Di mana Allah? Allah di arsh. Wahhu wa ma'akum aynama kontum. Dia bersamamu dimanapun juga kamu berada. Kita berada dalam perut bumi, Allah bersama kita. Di mana Allah? Allah di atas arsh Lalu apanya bersama kita? Ilmunya Tidak ada satupun yang bisa menghijab Yang menghalangi ilmu Allah Tidak ada satupun yang bisa Menutup diri dari pandangan Allah Tidak ada satupun yang bisa menutup diri Dari pendengaran Allah Bagaimanapun juga kita mampu untuk menutup diri kita dari pandangan manusia. Tapi dari pandangan Allah tidak akan bisa kita menutupnya. Makanya di akhir ayat itu dikatakan wallahu bima ta'maluna ta basir. Dan Allah dengan apa yang kalian lakukan Maha melihat. Berarti kebersamaan Allah dengan kita Dengan ilmunya, dengan sifatnya Dengan ilmunya, dengan pendengarannya Dengan penglihatannya Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya Zat Allah di mana? Zat Allah di atas arsh Kita berdoa kepada Allah dengan menagahkan tangan kita ke atas Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas langit Di dalam Al-Quran Terdapat tujuh puluh ayat yang mengatakan Allah di atas langit. Ar-Rahmanu ala arsh istawa, Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, beristiwak di atas arsh. Arsh itu di mana? Arsh itu di atas langit yang ketujuh. Itu dalam Al-Quran. Bagaimana dengan Rasulullah? Pada satu hari dia ketemu dengan seorang budak perempuan yang sedang mengemba kambing di kaki bukit atau kaki gunung Uhud. Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Jawab budak kecil itu dia mengatakan, "Allahu fis Allah di langit. Lalu dia bertanya lagi, "Man ana?" Siapa aku ini? Lalu dijawab oleh budak perempuan tadi, Anta Rasulullah Engkau adalah utusan Allah Apa respon Rasulullah? Apakah responnya melecehkan dari jawabannya? Tidak Nabi mengatakan fa fa'inaha <tik> mu'minah Merdekahkan dia Sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman Subhanallah Dengan dia mengatakan Allah di arsh Allah di langit itu merupakan bagian dari keimanan Ini adalah bagian kecil dari pembahasan akidah Yang harus kita ikuti Mengikuti akidahnya Rasulullah SAW Belum lagi perlu kita mempelajari Sudahkah kita mengenal tentang rukun iman Iman kepada Allah Iman kepada malaikat-malaikatnya, Iman kepada kitab-kitabnya Iman kepada Rasul-Rasulnya Iman kepada hari akhir iman kepada kadar baik takdir baik dan takdir buruk semua kita saya dan jemaah semuanya sama kita semuanya terlahir dalam keadaan bodoh Allah Subhanahu wa ta taala mengatakan huwa allazi akhrajakum min butuni umhatikum. la ta'lamuna ta syai'an Dialah yang telah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali Maka Jika kita ingin mengikuti Rasulullah Kita harus berilmu Berilmu tentang akidahnya Rasulullah Lalu yang kedua Berilmu tentang ibadahnya Rasulullah Salat misalkan Yang kita kerjakan lima waktu Sehari semalam Dan itu merupakan kewajiban Yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi sempit seperti kita musafir boleh dikasar dan dijamak. Sementara kalau puasa, ketika bulan puasa kita bersafar boleh kita tidak berpuasa, tetapi sholat tidak ada dispensasi untuk ditinggalkan. Kalau seandainya kita sakit tidak mampu berdiri, kita sholat dengan kondisi duduk. Kalau seandainya kita tidak bisa duduk, kita sholat dengan berbaring Kalau seandainya tidak bisa berbaring dari sisi kanan kita Bisa bertelentang menghadap ke kiblat Jika kita tidak bisa menggerakkan badan kita Kita bisa mengisyarat dengan mata kita Dengan catatan sholat tidak boleh ditinggalkan sekalipun Yang boleh meninggalkan sholat itu adalah wanita Ketika dia haid dan nifas. Dia tidak boleh sholat. Tapi laki-laki tidak ada yang haid dan tidak ada yang nifas. Berarti, laki-laki wajib mengejarkan sholat lima waktu sahab semalam. Dan ini adalah amalan yang paling pertama dihitung nanti oleh Allah ketika pada hari kiamat. Dan dia adalah barometer amalan kita semuanya. Kalau seandainya sholat kita baik, Maka seluruh penilaian terhadap amalan kita Akan menjadi baik Jika solat kita rusak Maka seluruh penilaian terhadap amalan kita yang lain Akan menjadi rusak Maka oleh karena itu Pertama Sudahkah solat kita seperti solatnya Rasulullah Rasulullah mengatakan usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku solat Bisakah kita melihat Rasulullah solat sekarang ini Tentu tidak Lalu bagaimana dengan cara kita mempelajari Kita lihat lagi buku Bagaimana solatnya Rasulullah yang sebenarnya Informasi tentang solat Rasulullah harus kita perbaharui Dulu mungkin Waktu kita kecil Diajarkan oleh orang tua kita Oleh ustaz atau ustazah kita Waktu kita kecil Namun terkadang ketika kita sudah mulai remaja Kita mulai lupa Terkadang lalai Perlu pembaruan terhadap hafalan kita, perlu pembaruan terhadap maklumat yang kita miliki terhadap solat kita, sehingga solat kita itu betul-betul seperti solatnya Rasulullah SAW. Akhlak kita, ibadat muamalah kita, sudahkah seperti akhlaknya Rasulullah dan muamalahnya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak, beliau katakan, Laisa minna Malami wakir kibarana, walami arham sagirana. Bukalah dari golongan kami orang yang tidak memuliakan, menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil. Itu sebagian kecil dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukalah karena itu jika kita mengikuti Rasulullah, fathbiyouni ikutilah Rasulullah sebagai tanda kita mencintai Allah. Ya yuhibbukumullah. Ada dua keberuntungan yang akan kita dapatkan jika kita mengikuti Rasulullah. Yang pertama, Allah mencintai kita. Istilah kata orang pada saat itu gayung bersembur. Tepuk pun di, di sudah bisa bertepuk dengan dua tangan. Artinya, cinta yang kita dakwakan tadi kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mengikuti Rasulullah SAW Mungkinkah seorang suami yang mencintai istrinya Dia akan menganiaya istrinya? Mungkinkah seorang bapak yang mencintai anaknya Dia akan mentelantarkan anaknya? Tidak mungkin Karena konsekuensi dari cinta adalah memberikan yang terbaik kepada yang dicintai Jika Allah telah mencintai kita Mungkinkah Allah akan memasukkan kita ke dalam api neraka? Tidak Pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita memasukkan kita ke dalam surga Apabila kita sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya cinta ke Allah yang kita dapatkan Karena kita mengikuti Rasulullah Akan tetapi juga ditambah lagi Dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yangfir lakum zunubakum fa'atabiru ya'udilamsar la'anakum tufnihun Alhamdulillahirrahmanirrahim Wal'aqibatulilmuttaqin Wal'udwana illa ala al-zalimin Wa shahadu an la ilaha illallah Wa hadahu la sharika Wa shahadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim Ala nabi Muhammad wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Om muslimin yang mulai Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita sudah mengetahui Bahwa barometer untuk menentukan kadar cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Jika kita mengikuti Rasulullah, kita mendapatkan dua keberuntungan. Yang pertama, kecintaan dari Allah. Yang kedua, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Taala. Maka masing-masing kita yang proteksi dirinya. Berapakah kadar kita mengikuti Rasulullah? Sudahkah 50% kita mengikuti Rasulullah? Kalau sudah, berarti sudah 50% cinta kita kepada Allah. Tapi 50% itu adalah suatu hal yang sangat tinggi sekali. Mungkin untuk diri saya, baru kita bisa mengikuti Rasulullah 10 atau 15%. Kalau begitu cinta kita adalah 10 atau 15% kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita banyak yang tidak mengetahui tentang apa yang akan kita ikuti Rasulullah. Kita sangat lalai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kurang tahu tentang sejarah Rasulullah, tentang perjuangan beliau, nama beliau dengan keturunannya pun di antara kita banyak tidak tahu Belum lagi sunnah-sunnah Rasulullah Yang mana Allah subhanahu SWT mengatakan Laukat kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah Sungguh kata Allah Bagi kalian Pada diri Rasulullah Terdapat suri tauladan yang baik Bagaimana kita akan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan Sementara kita belum mengenal Apa keseharian beliau kita belum mengenal bagaimana sebenarnya solat beliau Maka oleh karena itu merupakan Kewajiban bagi kita sebagai selaku umat Nabi Muhammad Yang pertama Mengenal Nabi kita lebih dekat Belajar Membaca Atau bertanya Atau mendengar Mendatangi pengajian Jika ada pengajian Bertanya kepada orang yang lebih tahu Kalau seandainya kita tidak tahu Kita mengenal Rasulullah Karena kita ingin mencintainya, karena kita ingin mengikutinya demi kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan hal ini mudah bagi siapa yang dibudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita panjang, banyak. Coba kalau seandainya kita baca dua lembar, tiga lembar setiap hari bacaan buku agama di dalam satu bulan kita sudah bisa membaca. Yani hampir 100 lembar dari buku bacaan Subhanallah Setiap bulan kita bisa menamatkan satu buku bacaan agama Mulai tentang akidah Mulai tentang solat kita ibadah Mulai akhlak Kemudian kita merubah diri kita Subhanallah Kita akan menjadi orang yang betul-betul cinta dengan Rasulullah Dan kita betul-betul menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita mengikuti Rasulullah s.a.w Marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dicontohkan Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala, ala Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala, ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma firril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal الأحياء منهم والأهوال اللهم آت نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون النبذ القاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقيم الصلاة